Prințesa Roa și feciorul de împărat. Scenariu radiofonic de Simona și Dan Vasiliu. A fost odată ca niciodată un rege care avea un fecior frumos și foarte curajos. i-am venit venise vremea însurătorii, dar se știa încă de la nașterea lui că nu-și va putea alege singur o nevastă ca orice muritor. Ursitoarele hotărâsere ca a inimii lui să fie Prințesa Roua, frumoasa pe care 12 zâne o plămădiseră din picăturile de rouă primăvăratecă. Într-o bună zi, feciorul de împărat și-a luat inima în dința, a pe cal și a plecat în lumea largă să-și afle ursita. Când l-a ajuns oboseala, Tânărul a poposit la umbra unui copac bătrân. Se pregătea să se ospăteze și atunci a dat seama că nu mai era singur. Hei! Omule, tu de unde ai apărut? Ai căzut din cer cumva? Mă-ai speriat de moarte. De ce, prințule? Tu nu trebuie să te temi de nimic în lungul drum pe care ai apucat. Bine, bine, dar cine ești? Și ce vrei de la mine? Am venit să te ajut. Ursitoarele tale bune veghează asupra ta. Dar acolo unde pleci, nu te vei descurca de unul singur. Eu sunt gata să te însoțesc. Și dacă te învoiești, ne facem prieteni și la bine și la rău. <laughs> mă învoiesc, prietene, dacă lucrurile stau așa cum spui. Ai încredere în mine, Prințule. Eu mă pot face nevăzut la nevoie și știu multe dintre cele pe care tu nu le știi. Iar fără mine... Nu vei ajunge niciodată să iei pe prințesa roua de soție. Aha. Atunci, haide să plecăm împreună la drum, prieteni. Urmând sfatul noului său prieten, merse-l întâi spre Sălașul Sfintei Vineri, pentru a o ruga să le îndrume pașii spre locul îndepărtat în care viețuia, Prințesa Roa. Dragul meu, ți-aș spune Dar din păcate nu știu Stai, nu te întrista Nu-ți pierde speranța Te sfătuiesc să mergi la sora mea Sfânta Sâmbătă Poate ea o fi trecut cândva Prin ținutul pe care îl cauți Cei doi prieteni plecară Așadar spre casa în care locuia Sfânta Sâmbătă După un drum Care dură toată noaptea Au dat în sfârșit de Casa Sfintei. Ah, bună dimineața, Sfântă Sâmbătă! Oh, bună dimineața, Fecior de Împărat! Cu ce treburi prin locurile astea, neumblate de muritori? Eh, sora Dumitale, sfântă Vineri, m-a îndrumat în coace. Nu știi ah. cumva unde aș putea să o găsesc pe cea sortită mie, prea frumoasă a roua? Nu știu. Tare-mi e teamă că ai venit până aici degeaba. Îmi pare rău. Dar... Dacă mai ai putere, mergi până la sora mea cea mare, Sfânta Duminică. Ea trebuie să știe. Drumul fu și mai obositor de data aceasta. Ei, dar dorința de a o găsi pe cea care fusese sortită, îi dăduc prințului destulă putere pentru a străbate drumul până la Sfânta Duminică. Cum aș putea eu să-ți fiu de ajutor, fecior de împărat? Tânăr și voinic ești, văd că ai cu tine și un prieten de nădejde. Ce altceva ți mai trebuie? Spune-mi, prea bună sfântă, știu oare cum pot ajunge la frumoasa roa, cea plămădită din roa, de către 12 zile? Ea mi-e ursită ca soție. Bine, și... bine, lasă că știu toată povestea ta, fecior de împărat. Ai nimerit unde trebuia. Te voi îndruma și te voi ajuta din toată inima. Nu se să-ți fie prea ușor să o scoți pe roa din ținutul ei. Cele 12 zile o păzesc pe fată ca pe ochii din cap. O țirea deseori încuiată într-o ladă 11 zâne sunt mai blânde Dar cea de-a 12 este foarte rea Și are 3 ochi Aha. De ea trebuie să te ferești Uite, ia calul care se află în grajdul meu Suite l și el te va duce unde trebuie da, da. Odată ajuns, trebuie să aștepți până la miezul nopții Când și cel de-al treilea ochi al zgripțuroaicei se va închide Atunci să intri și să iei lada în care este închisă fata să nu cumva să ridici capacul câtă vreme vei fi încă pe drum Pentru că s-ar putea să o pierzi pe prințesă pentru totdeauna Mulțumesc din inimă, Sfântă Duminică Îți voi asculta sfaturile întocmai Feciorul de împărat și prietenul lui nevăzut Purtați de calul dat de Sfânta Duminică Ajunsele în scurtă vreme la Palatul Zânelor au stat e o bucată de vreme ascunși, până când cea -a 12 a zână le-a trimis pe surorile ei la culcare. Zâna carea era acum singură de pază și numai ochiul din mijlocul frunții îi rămăsese deschis. Bătu în cele din urmă și miezul nopții. În acea clipă, feciorul de împărat se avântă cu toată puterea pe care i-o dădea dragostea în lada în care era zăvărută prințesa Roa și o la fugă în direcția pădurii. Aici, prințul, în ciuda rugăminților nevăzutului său prieten, tăie în cuietorile lăzii ca să-i arunce fetei măcar o scurtă privire. Îndată izbucni o lumină puternică, de parcă ar fi răsărit soarele pe bolta cerului. În acea clipă, zânei de strajă, îi se deschiseră toți cei trei ochi. Calul ei a apărut nechevat și a început să sară până în tavan, nechezând Ce crezi tu, calule? Îi zbutim noi oare să-i ajungem pe fugari? Da, ce s-a petrecut? Oh, feciorul regelui a furat-o pe roa, fata păzită de mine. Ca să prindem puteri, înainte de a pleca în urmărirea lor, trebuie să mâncăm un bofript, pâinea dintr-un cuptor și să bem un butoi de vin. Ce zici? Avem timp? Ah, nicio grije grijă, mea iubită. Putem să și mâncăm, ah. să și bem tot și încă să-i mai și rajungem. Haide! Urtată ca vândul și ca gândul de bidiviul ei fermecat Zâna i-a ajuns pe fugar L-a prefăcut într-o clipită pe feciorul de rege Într-o stană de piatră fără nicio formă Și a luat-o înapoi pe prințesa Roa La plecare Zâna a rostit un blestem Aici vei rămâne pentru totdeauna feciorul de împărat te ai putea trezi din somnul tău de moarte dacă S-ar găsi un om care să ducească Ce se ascunde sub piatra asta Care nu seamănă nici de cum a om. Numai atunci s a rupe vraja Ha ha ha ha ha Dar pe aici nu se încumetă Să se aparte niciul moritor. muritor Eee Plecă zâna împreună cu prințesa Roua Dar prietenul nevăzut Auzise tot. Se apropie în grabă de stana de piatră, o atinse și îl striga pe prinț. Astfel se rupse vraja și feciorul de împarat oftă din oh. Hei! Ei, hey, frățioare, dar greu somn n-am mai dormit. Într-adevăr mm. greu, iar dacă n-aș fi fost eu nevăzut de zână și alături de tine, mi-e teamă că nu te-ai mai fi trezit niciodată. Îți mulțumesc din suflet, prietene, și acum că am pierdut-o pe Roa, ce crezi că trebuie să facem? Eu zic că ar trebui să ne întoarcem la Sfânta Duminică. Poate ne mai salvează o dată. Ascultă-mă bine și bagă de seamă să facem tocmai cum te învăț, fecior de împărat lipsit de înțelepciune. Acum trebuie să te duci, hă, mai la mama balaurilor. Bătrâna stă dincolo de munții negri care se bat cap în cap și nu se opresc decât câteva clipe la miezul nopții Așa, da. Atunci tu te poți trecura iute de tot prin trecătoarea dintre cei doi munți Odată ajuns la mama balaurilor, da. roagă să te ia în slujba ei ca paznic al hregheliei ah. Ai grijă să-i ceri drept simbrie mânzul cu opt picioare Cel pe care ia apa ei îl va naște în timpul cât vei sluji tu acolo din nou plecarea feciorul de împărat și prietenul lui cel nevăzut de restul lumii. Mersera, ce merseră, până ajunseră într-o Acolo zăriră un corb care se vaita de mama focului, ca avea o rană urâtă la un picior. Ia uite! Ah, ce zici, feciorul de împărat? N-ar fi mai bine să-l răpunem pe bietul pui de corb, să nu se mai chinuie da. atâta sărăcuțul. Ai dreptate, prietene, da? Stai, corbul pare a vrea să ne vorbească. Cum? Nu, nu, nu trebuie să mă omorât. Feciorul e de împarat, feciorul e de împărat, Mai bine leagă rana cu o cărbă. Bine, bine, corbul, așa am să fac. O să-ți leg piciorul cu n-frama aceasta. feciorul e de împărat. Drept cunoștință, ia apa aceasta! Are să sprindă bine cândva! crede mă Știu ce spun! Mai merse retinere o bună bucată de drum până ce ajunseră la un pârâu. Pe malul acestei au dat peste un pește care se zbătea neputincios pe nisipul fierbinte. Fecul de împarat l-a aruncat imediat în apă, limpede a pârâului, salvându-l de la pieire. Peștele i-a dat drept mulțumire un solzișor fermecat și a dispărut în undele răcoroase. Apoi cei doi prieteni au plecat din nou la drum. După o vreme au întâlnit o vulpe care se văita în gura mare că era rănită la lăbuță. Feciorul de împărat n-a stat pe gânduri și a oblozit-o pe vulpe care i-a dat ca răsplată un fir de păr din blana ei roșcată. Când au ajuns în sfârșit la poalele munților negri, cei doi prieteni au așteptat până la miezul nopții. În clipa în care munții s-au potolit din necontenita lor mișcare, prințul s-a strecurat iute prin trecătoare, dar prietenul nevăzut a rămas de partea cealaltă a munților. Feciorul de împărat s-a trezit drept în fața casei în care stătea Mama Balaurilor e, Bună dimineața, Mama Balaurilor Mulțumesc pentru urare, Peciorule Ce te aduce la mine? Ce să mă aducă? Am venit să mă tocmesc slugă Bine, dar să știi că nu am să dau altceva de făcut decât să-mi păzești iapa Mai întâi să spunem ce simbriem ce. Nu-ți cer altceva decât mânzul pe care îl va naște iapa dumitale zilele acestea <laughs> Vezi însă că nu e o treabă ușoară, precum crezi Dacă trei zile la rând îmi vei aduce înapoi de la pășină apa nevătămată, mânzul va fi al tău Da Dacă nu, capul îți va sta acolo unde stau picioarele În prima zi, feciorul de împărat duse iapa la păscut pe o pagiște cu iarbă fragedă din apropierea casei era atent să nu o piardă din ochi pe iapa nălăvașă, dar, la un moment dat, îl fură pe nesimțite somul când se trezi, iapa, nicăieri. Acum oh, bătrâna o să-mi reteze capul. Ce să fac? Da dacă... dacă aș cere ajutorul corbului din pădure... Pâine. Crezi tu, corbule, că mă poți ajuta să găsesc iapa pe care mama balaurilor mi-a dat-o în pază Altfel, bătrâna am va capul după cum ne-a fost tocmeala Nu te teme, prea bun fecior de împărat Până la amiază, o să ia iapa înapoi Corbule Bătrâna a transformat-o într-o vulturoaică și pasărea a zburat până dincolo de nord Aha. Acolo a născut un mânz cu opt picioare Când o vom duce Eu și frații mei Să-i că păstru pe după cap Și pasărea se va preschiba iar în iapă La Bătrâna a apărut și ea să vadă cum se descurcă noua ei slugă. Aha, se necăjia marnic pentru că Iapa nu se ascunsese destul de bine, dar nu spuse nimic. A doua zi, Iapa a dispărut din nou, de îndată ce feciorul de împărat fu cuprins pe neașteptate de un somn dulce, dulce, oricât o căută, nu izbuti să dea de urma nărăvașei, Și cum pășunea se întindea de-a lungul mirâului, își a adus aminte de pește. Te poruncești stăpâne? A dispărut iapa! Când am ațipit câteva clipe? Da, da, pe ce milos de împărat, știu tot! Nu-ți mai bate gura de pomană! Îți aducem noi iapa înapoi! Da? Bătrâna a preschimbat-o într-un pește și a ascuns-o pe fundul apei! O, da. Se răspândire pește prin apă. Repede se-ntoarseră, aducând în mijlocul lor un pește mare, mare de tot. Flăcăul îi-a zvârlit pe după cap și peștele redeveni apă, având cu ea și mânsul. <fie> La amiază sosi bătrâna, supărată foc, și pare pentru că feciorul trecuse cu bine și peste a doua încercare. În cea de-a treia zi, somnul doborâ iarăși pe feciorul de împărat și ea va de parcă ar fi mâncat-o pământul. <sus> oie, oh, acum, pe unde mai fi ea pasta nu-mi rămâne decât să cer ajutorul Vulpi, nu degeaba Mi-a dat un fir de păr din blana ei Vulpe! Vulpiță! Unde ești, Vulpe? Aici, Aici sunt Ce dorești, stăpâne? He, am mățipit din nou și iapa pe care o aveam în grijă a fugit Dacă nu o găsesc până la amiază O să-mi pierd capul O, oh, dacă numai despre aceasta este vorba, te ajut Mama balaurilor a preschimbat iapa cu mânzul ei cu tot Într-un ou, o? oul, da, l a ascuns într-o ladă, iar ea însăși s-a așezat pe ladă Și atunci noi ce facem? Ha, răbdare și o vom scoate la capăt cu bine pe Răbdarea am cum să nu, dar în rest, chiar că nu știu ce trebuie să fac Ascultă-mă pe mine, nu dispera Merge mai întâi în curtea cu păsări a mamei balaurilor da. Apoi eu, împreună cu celelalte vulpi, surorile mele, dăm iama în găini da, Bătrâna, da, da, da. când va vedea una ca aceasta, va ieși în fugă ca să vadă ce s-a întâmplat Așa? Tu, repede, să te furisezi prin intrarea din spatele casei Să intri, să deschizi lada și să iei oul în care se găsește Iapa <laughs> Zis și făcut. Nu a trecut mult și a apărut bătrâna. Era crun de supărată că argatul își ținuse promisiunea și nu pierduse iapa timp de trei zile încheiate. N-a mai avut încotro și a dat flăcăului mânzul cel năzdrăvan care creștea de la un ceas la altul și se făcea tot mai puternic. Purtat de mânzul năzdrăvan, feciorul trecut pe deasupra munților negri fără să se mai teamă de zbuciumul lor. L-a luat pe spatele căluțului, cu opt picioare pe prietenul nevăzut, și împreună s-au întors la castelul zânelor. Frumoasa roa stătea la fereastră de parcă l-ar fi așteptat. Dintr-o singură săritură a calului, prințul a luat-o în brațe pe fată, iar calul a pornit-o în goană de parcă ar fi mâncat geratic. Zâna a simțit imediat că roa fusese răpită. Ce crezi tu, calul întrăban cu șase picioare? Putem să-i prindem pe fugați? Ah, ar trebui să plecăm pe dată. Admiteri, noi mai ajungem că să încalare pe cal cu o picioare mult mai voinic decât mine. Tu o pornim fără mai într o clipă. Haide! Pornirea! Goniră, gonire, mai repede ca gândul, și în cele din urmă îi ajunseră pe fugari. Numai că atunci când ajunseră, calul feciorului se întoarse și o dobărâ pe zână cu copitele. Prietul cel bun, nevăzutul, se întrupă și el în spatele zânei rele, scoase sabia și dintr-o lovitură, tăie capul zgrițuaiței. Cei doi cai, frați bun, se îndreptăre unul spre celălalt cu bucurie. Acum și prietenul feciorului avea un cal de toată frumusețea. Pe drum, roua și prinsul nu mai aveau ochi decât unul pentru celălalt. Tânărul cel nevăzut era însă atent la tot ce se întâmpla, așa că auzit două păsărele care cilipeau în limba lor pe care nevăzutul o cunoștea prea bine. Racul tânăr nu știe că în tot acest răstimp cât a lipsit de acasă tatăl său, regele, s-a recăsătorit și acum regina, mama sa vitregă, auzind că se întoarce, dorește să-l omoare ca nu cumva el să-și dea seama ce hram poartă. Când feciorul de împărat va ajunge acasă, îi va da un pahar cu vin, dar vinul va fi otrăvit. Și dacă nu va reuși planul cu vinul otrăvit, atunci Regina îi va oferi Mirelui o camășă frumoasă albă ca neamă să poarte în ziua anunții. O camășă îmbibată cu o travă pe care, de cum o va îmbrăca, prințul are să-și cadă secerat la pământ. Ceea ce mai rău însă este că nimeni, nimeni, chiar dacă ar afla toate acestea, n-ar putea să spună nimic. Ei, cum așa? Regina, care este și vrăjitoare, a făcut în așa fel încât, dacă cineva ar spune tot ce a aflat, s-ar transforma într-o stană de piatră. Ori spunem tu, cine s-ar mai încumeta să-l privină pe prinț? Prietenul tânărului auzise totul. Îi povestia acestuia despre noua lui mamă, dar despre gândurile rele ale acesteia nu-i pomeni nimic. A ajunsere într-un târziu la castel. De cum intrarea pe poartă, regina se repezi spre prinț cu un pahar în mână. Fiule, bine ai venit! Tare ostenit, mai arăți! Ia și soarbe vinul acesta, că poate o-i fi de la atâta drum Prietenul nevăzut al tânărului nu lăsă să bea Și vărsă vinul la rădăcina unui copac, mirat Prințul nu zise nimic Regina însă se făcu roșie de mânie și de ciudă Pășirea apoi în palat. Regina i-a duse mirului o cămașă albă de nuntă Dar prietenul prinse de-o margine cămașa și-o aruncă în foc ce e cu tine, prietene? De ce te porți atât de ciudat, de jignitor? Spune-mi imediat nu să nu te mai văd în ochi. Dacă ți voi spune, vei regreta. Crede-mă, Feciorul de Împărat, și nu mă obliga să-ți dezvălui nimic. Nu, nu te cred. Mi-ai jurat prietenie pe viață, fără secrete. Așa îți ții jurământul, spune, ori pleci și să nu te mai întorci niciodată. dacă e pe așa, îți voi spune. Prietenul cel nevăzut a început să spună ce auzise de la păsări. Când a sfârșit de povestit, a împietrit spre deznădejdea prințului și a prințesei. De acum, nimic nu se mai putea schimba. Regina ceara, profitând de agitație, a dispărut ca prin farmec din castel. După un an de la nuntă, tânăra pereche dobândi un copil, un băiețel sănăt, și frumos ca soarele. Mai trecut ceva timp și într-o bună zi, prințul a descoperit într-o încăpere cu vechituri din palat o carte ciudată pe care a prins a o răsfuii. Pe una din filele cărții a citit un lac pentru oamenii transformați în stane de piatră. Sângele de copil l-ar fi putut readuce la viață pe prietenul cel bun. Între timp, băiețașul se juca fără astâmpări pe lângă stana de piatră. Fără de veste, copilul se tăie la mână într-un colț ceva mai ascuțit. O picătură de sânge se prelinse pe piatra rece. Deodată stana de piatră prinse viață și prietenul cel bun reapăru teafăr și frumos ca la început. Oh. Prietene! Dar ce somn lung am dormit. Doamne, ce bine! Prietene, te-ai întors printre noi. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și ce bine că fiul meu nu a pățit nimic. Vă închipuiți că povestea noastră se termină aici, nu-i așa? Ați ghicit că de atunci încolo, în regatul acela, nu a mai domnit decât bucuria și înțelegerea. Toți au trăit fericiți. Până la adânci, bătrâneți, și-or mai trăi și astăzi, dacă nu cumva or fi murit. Ați ascultat Prințesa Roa și Feciorul de Împărat, scenariu radiofonic, de Simona și Dan Vasiliu Distribuția a fost următoarea Povestitorul, Mihai din Vale Prințul, Cristian Iacob Sfânta Duminică și Regina, Eugenia Bosânceanu Sfânta Vineri și Mama Balaurilor, Lucia Maier Sfânta Sâmbătă și Vulpea, Violeta Berbiuc Zânacearea, Ruxandra Sireteanu Pasărea, Ruxandra Diculescu, Peștele, Adina Andrei, Calul și Corbul, Gheorghe Pufulete, Asistența tehnică, Marilena Barabaș, Regia de studio, Janina Dicu, Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru, Regia artistică, Leonard Popovici, Producător, Sandra Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2004.